Eta bi astero ere, hemen txeukanen dugu gure laguntzeko itz eta putz saio untan Martin Kitio berri emaile berezia izanen da, terrenoan ibiltzen den kazetaria gure kazetari berezia izanen da, txalde zuri, Martin Arra edo Euskalderian esaten duzuen moduan, arra Arratsaldeon hon. zuri eta gaur genera gune berezi batetik eginen dugu lehen saio hori fiko barat joan engira, iruneko gune hortarat eta um, euskarazak. Azkar hitz egiteko txapelketa zuzenean. Segituko dugu gaur lehen txapelketa izanen da gainera. Eta edabideetan egia da guti aipatu duguna oiartzun ahondi jaztu kan behintzat. Eta euskal iratetan beraz leku utipi bat eginen diugu gaur. garrantzitsua baita eta espikatu behar daukuzua ere Martin Kitolenik. bertso saio baten gisara ibiltzen da ez, hori da? Horria, eh, lehenengo urtea da euskeraz azkar hitz egiteko osapelketa egiten dela eta e, mekanika da eh bertso saioaren antzekoa. Hau da, gai jartzaile batek jarriko dio gaia, partea, parte parte eta ark gaia hartuta Alik eta azkarren hitzik inbertu du. Alik eta azkarren, eta hor da... Alik azkarren, hori da. Azkarren, eh? hor dugu pixka bat dudabat aipatuko dugu, ala ere jendea baute da hor gaur. Bai, bai, bai, bai, e, zuk esan duzu, beste edabideek ez tarperik eskaini, eskeni txapelketa honi, e, nik ere nahiko nuke ir, izalatu beste edabideek txapelketa honekin hartu duten jarrera, baina m, ala ere... Elkartu da hemen. Hemen 2.000-2.000 e, bohun lagun daude, ezdakit azzetik en zuten den jendearen murmurioa eta, eta nahiko ondo joan da goizeko saioa eta ointxe behartan finala ikusteko atarian gaude, da, e, bi daude, baina e, zuk lehen esan betzenla azkar hititzaarekin badaukagu kalapita bat. Hortan da euskaraz azkar hitz egiteko txapelketa da ficobanan azkar e, desberdinkiulektu dute pertsona batzuakke. Bai, hori da, eta hain zuzen ere kalapitan sortu da kanboko txominen eh, parte hartzera eurioa koizia Euskal e euskali eta beak e azirazten batzuk egin dizkigu eta okrezpan nago hor txeda euskagu prez bai egunoan ni e txomin drit-driti naiz e kanboko biztan leha, eta entzun dut lehaketa hori e bazela eta askar mintzatzen zuten e pertsonen lehaketa lagunek betidanik egin dite askar mintzatzen naizela beraz e kanboko lehakidea ni izanen naiz hemen e, dugu beraz txomin e kanbotik etorri eta motivatua gainera? Eh? oso motivatua ilusio handia zuen, baina zoritsa hor egonda gaizki ulertu kultural edo alako zerbait eta gaur goizean berak hitza hartu duenean sekulako kalapita sortu da. Urrengo parte hartzailea Txomin drudruti da, kanbokoa. Urbildu mikrofonora mesedez. Txomin, zure gaia ikusi duzun azken pelikula. Nahi duzunean Txomin, hitz egin ahalik eta azkarren. Aste naiz, bat bi. Aipatzekoa izan da, lehen emanaldi horretan ikusleak barre egin dutela. Enrique Rodriguez Galindo Guardia Sibila agertzen zen zenbaite senatan horrek esan... Gogorra da entzutea, eh? Martin Kitio laburtuko dut, baina... Hau da beraz, txominen parte hartzea goizu antako saioan, eh? Txominen parte hartzea eh? hause hartze, da, gertatu dena. E, bera, askar hitz egiten hasi da, eta publikoa, ia osorik, ego euskal herrikoa den publiko hori ba, e, txistuka zaio ez dutelako askar berdin ulertu, azkar hitza, azkar kontzeptua. Eta bai, guk az, azkar erraiten dugularik da, oiu egite azkenean, eh? Hori da, eta ego euskal herrian berriz, azkar hitz egitea da, E, bizkorri itzegitea edo e, Iparra Euskal Herrian tzite itzegitea ez den den hori. Eta hori bai. zen beraz txominek pentsatzen dute gaizki bizi izan duela momentu hori, ez? pentsarazten Pentsaraz Garai garaibati genera xalbadurri biztan dela pentsatzen dugu, ez eh, egidan, eh? Ba, hemen e, kazetari batzuk elkartu gara, eta hori hori e, ekarri dugu gora, ez da? Xalbadorrek ere, antzeko egoera bat pairatu behar izan zuen, hain zuzen ere, ego Euskal Herriko publikoak etziolako ulertzen. Uh -huh. Eta txomini, kanboko txomini ere nik gauza beretsua txua Hemendik sustengatzen Eben dik susten gatzen dugu, eh, bedaren kanboko txomini, nala ere lehiaketak segitu du... Et... Bai, a, goizeko saioaren e, ondoren bi finalista e, geratu dira. Bi finalista horiek gainera pertsona ezagunak dira Euskal Herrian, alde batetik e, Bermeoko Iazki Serrano, eta beste alde batetik e, Tolosako Martxelo Otamendi. Esan beharra dago, Txomin izan ezik, gainerako partzaide guztiak, ego Euskal Herrikoak direla, eta gero horrek ere... Ilazki Serrano-rekin? Bai, barkatu, une honetan, lehen finalista oholtza gainean dago, ea mikrofona konektatu eta badaukagun bere jarduna entzutea. Ea, bai, hasten da, uzten dugu beraz lehen finalistari lekua. Lehenengo finalista, Ilazki Serrano da. Etortzaitez, Ilazki. Ilazki, zure gaia zuloa, itzegin ahalik eta azkarre, pesedez. Bai, nik azpimarratuko neuke eta ideiak ez errepikatziarrena askematik, ideia bardin eta kulakon eskuartin danok ez da. Danak ez atzaten hor zulo bat sortzen dela. Amar pertsona gazoz eta danatako je, berak ez atzaten zauen, zuluari nautitagoela. Eskutatzen dugan dira, bai. Eta bat ez ikusi du, ez da? Berbetan hazigaralako talu zezundelakon gauzie, laburtzen saiatu gara. Aski fite, egon gara, gara. Gara zer iruditu zaizu hilazkin? Ez nahu, ase utzi. Obeak egin izan ditu. Ez du bere onena eman. Ez ez. bere onena, boa, eta niretzat aletzen gaizki, eh, ilaski zer gano, aski fite mintzatu da, Martinkito. Bai, eh, bai, nahiko fite, baina kontua izango da, ea finala irabazteko moduan hitz egin duen, ezta? Ez uh -huh. zu behintzat ulertu dios du. Eh? Ez dina gierran, ez dena ulertu, ta ez dut eznaizela bakarra. Kontuan hartu behar da epaimaikideek erabakiko dutela nork hitz egiten duen azkarren uh -huh. eta ulertzea eta ez ulertzea alde batera gelditzen dela. Ah, hori da. Hori da ere berezia, eh. Hemen gotxaperketa hortan. Bai, bai, bai, bai, bai. Ba, une honetan bigarren finalista, Marcelo Tamendiz, Tolosaarra, Gipuzkoarra, olza gaineradoa. Marcelo Mesedez. Zure gaia, <susurra> Kataluña hitz egin, a eta azkarren besede. Ura zaletan eta kotoitan ez beti gara gaizki, nik izate beti prometan e, orain inkrisio daudenei ongi etorriak iparpolora, e, gure beti ongarri iparpolon. Ala ere, bueno, pagenu kan gure ekonomia osatuta, salmenta berajetzi zenean sekulako zerrata zuten, darun gobernu hasi diru launtzak ematen, gobernu diru launtzak emazkien, ba industria zelako eta gero lanpostu azaltu datago ta, bueno. Haiek avantalla no merkatu daukate. Erdalmereko ta nada merkatuan, merkatu, ba, merkatu ondiko daukate, Euskal Herrian, Euskalerren deno dakigu, GERRIRO ERE PUBLIKORA JUANGO GARA ZER, MARTZELO HONDO ESTA? ERAKU STALDIA EMANDU, ERAKU STALDIA! Baina, ungertu diozu ez, ZER? Deus ez, baina ZERZKAR RITZEITEN DUN, EH? Bai, bai, oso azkar, eskerrik asko Ulektu duzu ez, ez gauztan dirik, baina bere bete behaga bete duela gaiten aldugu MARTZELO HOTA MENDIK EZ Nik, hemen esan dezaket, eh, publikoak eduki duen jarrera gatik deste maila batean dagoela, eh? Mm -hmm. Txalo zaparra eta oiuak eta jeneak, beste eh, kategoria batean dagoela. Adirazten dute, eh? Bai, hori iso. Zalantza askorik dagoenik emik, txapeldunaren gainean. Erran duzu dena den, eh? Elburua ez da ulertzea gaiten duena, benen albezain azkar edo albezain fite mintzatzea. Zertan gira hor beti hemen fiko batik zuzenean Euskaraz askarritz egiteko txapelketan erabakia? Ba, uste dut epai eramakita erabakita daukatela txapelduna izango den, orain txedertan epai Bozera amalea, oholtza bainera doa, ea entzuterik badaukagun. Euskaraz, azkarritze egiteko txapelketako irabazlea da, Martxelo Otapetik! Ara, badu da guti, eh, azkenean, eh? Atera da, txapelketa... Bai, azkenean nik uste illazkik lehen eh, publikoko batek esan bezala, ez duela bere onena eman, eta finala naiko desorekatu ageratu. Hmm. Altanik aski ongeatxean dut, eh? ilaski horren parte hartzea eta nik biztadena hemendik Lapurdin baikire hemen ustaritzen txomini pentsatzen dut eta kanboko txominek ere gaizki bizi izanbaitu finala hau. Bai, hor eh, gelditu zaigu iparri Euskal Herriko ordezkaria ba, akatz hori edo gaizki ulertu hori dela eta ba, nahiko kaskar eta zer gingo diogu ba? urrengo urtean ere, honek eh, arrakasta izango duenez, ba, izango da, beste parte hartzaillerik, eta agian eh, orduan, hobeto jardungo dute, Ipar Euskal Herriko ordezkariak. Baina, hala ere berriz Salvadorera zultzeko, edo berriz aipatzeko Salvador, hori gira, eh? gara iartan beraz, txistukatua katua izan zela bertxolaria, baina ze fama duen orain bertxolariek beraz, behar bada bide berdinarei ukanen du kanboko txominek. Bai, eta agian, E, mendik antolatzaile esanberko genieke, txapelketaren izena aldatu beharko luketeela. Mm -hmm. Eta Euskaraz fite hitz egiteko txapelketa izan beharko litzatekeela, eta ez azkar horrek bi izentu baita uzka. Eben, ni, horrekin adoz naiz, Martin Kito. Mil esker gurekin egonika txalde eta bi buruan, ean horat eramaiten gaituz, hon, lastegarte? Mil esker eta izan hauntza, aio?